Az önök ízlése leszerepelt valóságsók, szappanoperák, Bundesliga frizura, pankráció, gyermekszépségversenyek, Michael Fletley, világslágerek pánsípra és okarinára, a hitvány ejtőernyűs elviszimitátorok, Makkos cipő, Fehér Zokni és Richard Klederman. Átvesszük az ügyet, és hozzálátunk a kármentéshez. Kezdődik az önkényes mérvadó Puzsél Robertel Horvátoskárral Horvátozkárral és Csizi Ágival. kedves hallgató! Gondoltunk egy ilyen márciusi önkényes mérvadó különkiadásra. Ismét itt van velünk Puzsél Robi és Csizi Ági, én pedig vagyok. És szép, lassan egyre melegebb és egyben tőlem egyre távolabb eső témákról fogunk beszélgetni. Kezdeném és fellapoznám ott, hogy bizalomkérdésköre Biztos, hogy emlékeztek rá, hogy amikor mondjuk nyolcadikban a fél évkor kapott osztályzat számított a felvételibe, akkor fél évkor megelőlegezte a bizalmat a tanár, megkaptad az ötöst, ugye, a jobbik jegyet, de akkor a második fél évben majd dolgozzál rendesen. És az a nagy kérdés, és ez az ágynak a felvetése, hogy vajon a bizalomba, Bele, vagy integrálva van-e az az értelem, hogy ha hogy bizalomból hagyatkozom rád, akkor nem kérek érte cserébe egy vouchert vagy egy szerződést, hanem tényleg megbíztam benned. Tehát akkor nem, ne legyen feltétele. Én azért hoztam be, mert hidegrázást kapok magától ettől a kifejezéstől, hogy megelőlegezett bizalom. Ha ezt valaki kimondja, rád és azt mondom, hogy Orszi, én most ezt a bizalmat megelőlegezem neked. Az már gyakorlatilag egy fenyegetés. Az Ott van, utána, nem bízol hogy. De, de ha visszaérsz vele, lehet, muszáj meg. Muszáj valamilyenre megelőlegezni, mert ha nem előlegeznénk meg, nevezzük akkor bizalomnak, vagy még erre ki lehet térni, akkor kb. 30 éves korunk után már biztos hogy remeték lennénk, de lehet, hogy 8 éves korunk után, attól függ, hogy kinek mi van a hátizsákjában, maga csomagjában, tehát valamennyire tudni, hogy kell bizalmat szavazni, de azt az, az szerintem nem jó szó a bizalom, tehát amikor még nem ismersz valakit, akkor... Ö, akkor akkor szerencsét meg... próbálsz vele, nem? Nagyon Azt jó, jó. Mondod, Téldául... hogy ö, akkor, akkor pörgessünk egyet, és beszíthetek is, lehet, hogy átversz, Igen. de különben soha nem tudjuk meg, ez egy ilyen vakmerőség, vagy hát... Végül is a kezetbe helyezem a sorsomat, ami, amit azért mégiscsak a nyelv bizalomként fogalmaz. Hát én... Meg most akkor mi csak hülyék vagyunk, és szavakon lovagolunk. De azért nem mindegy, mert nem ugyanazt jelenti. Szerintem mondjuk sokkal találóbb lenne erre a tényleg egyébként szavakon lovagolunk is. De hát az még egy remény. Tehát a, a bizalom az már olyas valami, ami egy, egy uh, tartalomban is rendelkező állapot. De a nem. remény az meg csak egy ilyen vakhit. Hát, ha összejön, hát, ha, hát, ha jó. De nagyon jó a, a remény. Tehát a megelőlegezett bizalom az inkább a remény. Uh -huh. Remélem, hogy nem fogok rosszul járni. És azt se felejtsük el, hogy a bizalmat nem csak megnyerni lehet, hanem elveszíteni is. Tehát, ha már így felvetetted, hogy mondjuk 20 és 40 éves között van egy ilyen bizalomindexed a uh -huh. környezetet szemében, akkor mondjuk, hogy indulsz tízről, mindenki induljon tízről, és max százig juthat letolhatod nullára is, amikor majd már nem lesz hova menned, amikor utcára kerülsz, mert már mindenkit átvertél a, a környezetedben. De a tízesre meg azt mondom, hogy az a minimum, amit egy vadidegennek is adok, hogy feltételezem, hogy maximum kirabol, de nem fog megölni. Ugye, ugye még jó, hogy nem történt rosszabb. Ott fekszel levágott végtagokkal, de életben vagy. Tehát még motivációs tréner például lehet belőled nem akarsz rosszul járni, mintha ez lenne a legrosszabb, ami történhet. Hogy buksz 50 forintot, vagy ezer forintot. És ugye mindenki ettől rettek, hogy akkor megbízom benned, rádbízom az ezer forintomat? Vagy inkább azt mondom, hogy miért bízzak meg benned? Miért kéne rád 50 50.0 forintot? Hiszen akkor az az ezer forint nincs nálam, kvázi kockáztattam. Az, az egy olyan úton van az az ezer forint, amit nem látok be, nem látok Látom, hogy az visszajut-e hozzám, és persze senki sem gondolkodik el azon, hogyha nem bízom benned, nem bízom rád az 50 ezer forintot, és most ez az 50 ezer forint, ez legyen a szimbóluma bárminek, amit nem bízok rád, azzal vajon nem kockáztatok? azzal a hozzáállással, hogy én, hogy én nem bízom meg benned, nem adom, oda, nem adom oda neked a pénzt, nálam lesz a pénz, nem, nem, akarom, nem akarok bízni benned, ezzel a hozzáállással vajon nem kockáztatok sokkal többet? Mert ugye az 50 ezer forint, az biztos, hogy megmarad, az biztos, hogy nálam lesz. De egy olyan világban kell majd élnem, ahol senkire nem lehet rábízni semmit, mert tulajdonképpen kockázattal jár. És ilyen módon valahol sokkal többet veszítek, mint 50 forintot. Miért nem jobb az a hozzáállás, hogy én alapból bárkinek odaadom az 50 forintot, uh -huh. és hogyha azt az 50 forintot nem kapom vissza soha, akkor 50 ezer forint volt a tanulópénz, hogy ebben az emberben ne bízzak. Sőt, nem is kell igazából a tanulópénzt, kvázi befizetem előre a tanulópénzt, és utána már nekem ezzel nem jár együtt kellemetlenség, mert ez az ember soha többé nem kerül a szemem elé. Tehát ez az ember engem kerülni ez fog. Ez a bronxi mesének a megvettel. Az a bronxi mesének, rongszímesé... rongszímesé... igen. A dollárért megvetted a nyugalmadat, nekem nagyon... többet de ez, ezek sokkal, de ez egy sokkal jobb hozzáállás. Aha. Egyszerűen sokkal jobb hozzáállás. És mert... készíted a 50 ezer forintot, ha egy elment vele, hogy akkor itt van egy borítékban, és a legközelebbi akkor ezt viheti el, csak ne az, nem tudom. Én egy olyan világban szeretnék élni, ahol minden ember a potenciális bizalmasom, meg a potenciális barátom, és ebből a körből ki lehet kerülni. Csak nem pedig hogy... egy olyan világban szeretnék élni, amiben elidegenedetten egyedül vagyok a világban, és gyűjtöm az ilyen, az ilyen kötelezvényeket arról, hogy kiknél mim van kint, és, az, a, és azokat vissza kell gyűjtenem, mert nem bízom senkiben, és kvázi azt kell elnyerni azt a bizalmat, hogy én valakire rábízzam a pénzt. Kvázi egy elidegenedett, hideg vákumban élek, amibe már öt embert beengedtem, mert az az öt ember megszolgálta a bizalmat. Ezért mondtam, hogy akkor már remette lennél, hogyha nem előlegeznéd Aha. meg ezt a bizalmat, no, de ez vagy reményt, vagy a a Robi ezzel, ez az... fel ezer, fel 50 ezer forint akartam ezzel, mondani. Meg lehetne 5 millió is. De ott húzod meg, ahol te ezzel akarod. a lakásodba, érted, amikor nem vagy otthon. Igen. Azt, de Robi azt mondta az előbb, hogy a legrosszabb, ami történhet, az az, hogy elveszted azt az 50 ezer forintot. Orsi hozzátette, hogy jó, akkor készíted elő a következő borítékot az 50 ezer forinttal, hogy majd a következő alkalommal is előre, is rú, le, előre. hogy bizalommal lehessek Ezzel csak. Már egy... akkor nem mondok arról az 50 ezerről, amikor még nem tudom, hogy kinek a javára. Ezzel csak az a, az a gond, hogy érzelmeket szerintem eléggé nehéz, vagy eléggé kemény 50 ezer forintokhoz, vagy 5 ezerhez, vagy 5 millióhoz hasonlítani, mert hogy Látom, látom, hogy nem értesz vele egyet, de Na, azért... Most olyan, mintha csak anyagikáról beszélhetnénk, de égység, Más a, a egy hozadéka, tehát a az 50 ezer forintot kipipáltat, hogy az bukó, Viszont az, hogyha valakiben csalódsz érzelmileg, csalódsz mondjuk egy barátban, egy szerelemben, egy családtagban, annak lehet ö, hosszabb távú tudom, kára, Igen, de Az adása, 50 ezer forintnak is lehet hosszabb távú kára, hogyha valakinek a havi jövedelme, nem tudom én, 150 ezer forint, annak az 50 ezer forint az elég hosszú távú, mert lehet, hogy három hónap is kell, hogy kigazdálkodja, vagy, vissza, vagy visszatermelje. A, a, a ő, nem, nem erről van szó, tehát én azt gondolom, hogy játékelméletileg ugyanott vagyunk. Nyilvánvaló, hogy az érzelmek, azok, azok kevésbé forintosíthatóak. De ugyanúgy arról van szó, hogy ha valakiben csalódsz, akkor téged ért egy érzelmi kár, amihez kell egy bizonyos idő, hogy azt kiheverd. De azt gondolom, hogy lényeges különbség nincsen. Tehát ez, mivel ugye az 50 ezer forint az itt egy szimbólum, a szimbóluma Igen, valaminek, Igen. amit kockáztatok egy bizalommal. Én azt gondolom, hogy, hogy ez a kockázat, ez egyszerűen mindenki eldöntheti, hogy hogyan akar élni az életben. Egy alapvető bizalommal, vagy egy alapvető bizalmatlansággal. Harcoljon meg az az ember a bizalmamért, hogy adjak neki szeretetet, figyelmet, törődést, 50 ezer forintot, vagy inkább adjam oda mindenkinek alapból, és hogyha valaki ezzel visszaél, vagy nem téríti meg, akkor azzal kapcsolatban vonjam le esetileg a konzekvenciát. Én az utóbbiban hiszek, mert egyszerűen ilyen világban akarok élni. élni. Pontosan, pontosan ebben szeretnék én is élni egyébként, amit te mondasz. Tehát ö, szerintem az az ember, aki, aki begubózik abba, hogy ö, mindenki szemét, mindenki csal, mindenki átver, mindenki rohadik, az ezzel a hozzáállásával, Majdnem legalább annyira, ha nem jobban pusztítja önmagát, mint hogyha egyébként kockáztatna is visszaélnének a duzánával. sokkal ez többet, egy, sokkal ez többet veszít, mint 50 ezer forintot. Pusztult állapot. Na, ez egy vegetatív. Nem, arról van lét. szó, hogy ő nem akar rosszul járni. Na de és rosszul és ezáltal, jár. lét, ezáltal létrehoz egy olyan. Egy olyan életet, meg egy olyan közeget, egy olyan világot maga körül, amiben so minden percben sokkal rosszabbul jár, mint ha é, 50 ezer forintot vesztene. Igen, igen, igen, De... igen, igen, pont erről van szó. De az is tény egyébként, hogy ha már egyszer buktál, kétszer, ötször, tízszer, minél többször, annál óvatosabban teszed azért annál bele a betír, ugyanaz a, ugyanaz a az... Igen, igen, meg, meg kicsit, kicsit nehezebben rakod bele a borítékba. De hát ez, kicsit... pro... De hát ez probléma? De hát ez probléma, ha így van, mert valójában ilyenkor egy rossz következtetést vonsz le. Tehát azért, mert a Sanyi, az visszaélt a te bizalmaddal, azért te most a karcsinak nehezebben bízol a szavában, vagy ez... nehezebben bízod rá a pénzedet, az érzelmeidet, stb. Nem következik az egyikből a másik, nem lenne szabad, hogy így legyen, és ha így van, így van, akkor ez probléma. Egy rossz, rossz következtetést vontál teljesen le. Teljesen jogos, csak az érzelmek sokszor önmaguktól generálódnak, vagy reflexszerűek, Annál sokkal tud lenni mint amit te elmondtál. Logikus, amit mondtál, az, hogy valaki így viselkedett, attól még a B ember az A után nem biztos, hogy így fog viselkedni. Igen. Ugyanakkor, Na, ha már egyszer leültél. Igazad van, és logikus, amit mondasz, a félelmem megmarad, mert az egy érzelem. Igen. És nagyon sokat kell nekem érveket énekelned, hogy az érzelmem megváltozzon, ám de fordítva a pszichológia szerint elvileg működik. Azaz, hogy érzelmekkel viszont meg tudom változtatni a gondolkodásodat az könnyebb, vagy az erősebb. Robi, ott ülsz most azon a kanapén. Ö, ha leültél volna úgy az előbb, hogy ez a kanapé összetürik alattad, mert olyan állapotban van, és irgalmatlan durván bevered a féldet a mögött levő, nem tudom én, betonba. Mondjuk ki, hogy reluxa, de, de most hálan hát, annyira nem fáj Persze, szerintem, mint hogy a, a, betonfa, és be, és a az rohadtul szergetni. fáj, meg uh -huh, magadat. Akkor szerintem Hiába logikus egy következő alkalommal meglátnod egy hasonló kanapét, és azt mondod, hogy ez nem ugyanaz, ez nem biztos, hogy szét fog törni. Sanszós, hogy egy kicsit óvatosabban ülsz le rá, vagy kicsit kevésbé helyezed el magad na kényelemben. De, na de ez a probléma. Tehát, ha ez így van, de akkor ez, ez probléma, van. és akkor ezen nekem dolgoznom Azt, kell. Ez egy Olyan erre a kanapéra, belőle óvatosan, szél. de egy másikra? De egy másikra, érted? Mert valójában az emberek így rendeznek be maguknak olyan közeget, amelyben nem tudnak bizalommal működni, és nem tudnak úgy létezni, minthogyha barátok vennék őket körül, vagy mintha egy biztonságos közeg venné őket körül, mert alapból a rosszra készülnek. És a bizalom az nem egy alap alaphelyzet, hanem a bizalmat azt ki kell termelni. Azért meg kell dolgozni. Én azt gondolom, hogy ez a világ a pokol. Tudod, a pokol ez a világ, ahol alapból mindenki ellenség, és ezek közül az emberek közül kell esetileg te tesztelni az adott alanyokat, hogy baráttá minősülhet-e át. Szerintem pont fordítva ez egy rémes a állapot, hogyha így van. De ez ez a pokol. Én tökre egyetértek ezzel, hogy a, más legyen a, más a dimenzió. És az én a kiinduló pont. Én, pont én, hogy... én is inkább így állok hozzá, de nem, nem szabad puhánynak lenni az a véleményem. Mondjuk mindenkinek egy viszonylag ilyen modoros, kellemes, udvarias első benyomást igyekszem kelteni. Modorasság kezdted, öh, ez megkezdhet. Tényleg azt, mert, mert muszáj. <haz> Úgyhogy lássa is, hogy van szándék a jómodorú együttműködésre. működésre. De az első rossz lépésnél vonom meg tőle, hogy nem, nem arról van szó, hogy föltettem az 50 ezret, és ő elkezdi így ezresenként így bedobálni a tűzbe. A 41 ezernél kicsavarom a kezéből. De nem te az te lesz, ez hogy akkor ez egy világos, hogy hülye. Ha ő támad, akkor megvonom tőle ezt a bizalmat, de én is inkább nyitottam, én csak nem úgy, mint egy hülye lózer. De lúzer. mit csinálsz? rögtön az első lépésnél megvonod, vagy figyelmeztetted, hogy hello, haver, én nem így szoktam. Hát Jó de ha nem így csinálnád. Nem figyelmeztetem, hanem akkor ott annak vége van, igen. De lehet, hogy ezt rosszul teszem. Most én csak most mesélem neked, hogy ja, én engem tapasztalom csak, igen, engem a meg saját viselkedéssel, hanem, hogy én így szoktam. Igen, meg érdekel, hogy vannak ilyen játékelméleti felvetéseim is, hogy, vagyis nem is biztos, hogy ez az, de lehet, hogy valaki úgy ér, hogy senkiben nem bízik, ettől még játszhat ebben a játékban, mert tud, jól tud játszani. Érted? Nem bízom benned, de tudom statisztikából, hogy százból háromszor be fog válni, ezért háromszázszorosan túl biztosítom magamat, és még nyerésben leszek. És ezt hogyan képzeljük lehet, el, el emberi itt van két ember Itt van két ember egy, egy kaszinóasztal mellett. Az egyikük, az végig szorongja az estét, és nem tudom én, három és fél órán keresztül szorong egy húzamban, kvázi olyan, mintha munkát végezne, és a végén lehet, hogy neki 150 ezer forinttal több pénze lesz, mint a másiknak, aki szintén a pénzénél van, és taxival megy haza onnan. Tehát szó nincs arról, hogy kizsebelték volna, vagy a biztonsági őrök a taknyán csúsztatnák ki a kaszinóból az utcára, ahonnan aztán vergődhetne haza BKV-val. Tehát szó nincsen erről. De Minuszban vannak most, Na, most kinek, kinek, mi a, kinek mi a helye, kinek mi a, helye a, a kaszinóban. Van, aki azért van ott, mert ebben a világban él, ez az ő közege, nem nyerni akar, hanem játszani akar, és ebben a játékban eltölteni az időt. A másik ember, az meg kvázi úgy vesz részt az egészben, mint egy mint egy kvázi munka lenne, nem ő a cél, hanem a pénz. Ő az áldozat, ő az aki kvázi föláldozza az estét azért, hogy amikor föláll a roulette asztaltól vagy a blackjack asztaltól, akkor 150 ezer forinttal többje legyen, mint amikor leült. Kvázi Ő az eszköz és a pénz a cél. A másik típusú játékos Ő a cél és a pénz a zseton. Tulajdonképpen eszköz, arra szolgál, hogy Ő az estét jól töltse el. Persze nem szeret veszteni, meg nem akarja, hogy kizsebeljék, de valójában az egész az az Ő estéről szól, mert Ő művész. Tudod, az egyikük az egy könyvelő. Egy könyvelő, aki pluszban akar lenni az este végén, és igenis itt a plusz 17%-os profitot, azt neki hoznia kell este fél tizenegyre. A másik az pedig egyszerűen egy művész, az élet művésze. És úgy éli az életet, ahogyan az az ő számára azonos. ő azonos. Itt az egyiknek a hatalom a szenvedély, a másiknak a játék. Igen. Ugye, hogy az egyik, vagy ez mit tudom egy eredményt elvár, a, a másik pedig egy élményt vár. Igen, a... igen, és az, az egyik, az egyik, az akár nyer, akár veszít ebben az aktusban, ebben a jelenlétben, ő minden percben azonos, és kvázi nem is arról van szó, hogy nyer, hanem önmaga által ő, ő, ő, a... ő kvázi a... És ha, és ha veszít, és ha, és ha veszít, és ha nyer, valójában az egész, valójában mit veszít? Mit veszít? Ez az illető zsetonokat veszít. Zsetonokat, amik az ő számára... Nem, igazi, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem, nem bírnak igazi értékkel. A másik mit veszít, ha veszít? Mindent. Mert ő valójában az idejét föláldozza, a személyiségét föláldozza, a lényét föláldozza. Mindent feláldoz, azokért a zsetonokért. Ha a zsetonokat is elveszíti, totálisan Lúzer. Hogyha a bizalomra, vagy akkor maradjunk ebben a remény szóban inkább, legalábbis most nekem ez jobban tetszik. Ha erre vezetjük vissza, az akkor a pedig szerintem... a remények is remény a vak, és a igen. bizalom, meg a többi vetől, amit még rád Melyik esetben van szanszod legalább nyerni abban az esetben, hogyha mondjuk ha csújászóval, ha hogyha megelőle... Ha így beszállsz, akkor... ha eséken. azt mondod, hogy én meg se próbálom, akkor szerintem az a tuti vesztés. Megpróbálom röviden elmondani, szerintem a műsor történetében harmadszorra a Monty Hall paradoxont, ami egy ilyen, ha megvan ez a három háromablakos játék hogy van három kirakat, az egyik mögött van egy főnyeremény, az elején kiválasztja a játékos, hogy szerintem melyik mögött van, és utána megy egy ilyen hülye, hülye játéksó. És történt egyszer történt. csak azt mondják a három ablak közül, hogy na jó, akkor te az egyest választottad, akkor én most elárulom neked, hogy a kettes és a hármas közül melyikben biztosan nincs a főnyeremény. Kivesz mm -hmm. egyet, Ugye három közül választottál, akkor elvileg ilyen nagyon-nagyon parasztosan élve akkor 33% esélyed van, hogy jól választottad ki azt, a, azt az ablakot. Kivesznek belőle egyet, elárulják, hogy a mögött nincs ott a terepjáró, vagy a bicikli, vagy a kávéfőző, vagy a nem tudom mi. És ott maradsz két ablakkal, az egyik az, amire az elején, a műsor elején a tétedet tetted, a másikban meg ugyanúgy nem tudod, hogy ott van-e. Ha itt megváltoztatod a, a fogadásodat, akkor nagyobb eséllyel nyersz, mint ha nem, ugyanis itt már csak két ablak közül választasz, de ha nem változtatod meg a, a, a választásodat, akkor azt még három ablak közül hoztad, tehát akkor 30 esélyed van, egyébként meg 50%. Én, és ez egy ilyen hülyeségnek a... hangzik. De a, a, azért Monty Hall paradoxon a nevem, mert ez a Monty Hall vezette a rózsay műsort Amerikában, és nem tudom, há, ezer adásnak a, a statisztikái alapján kétszer akkora eséllyel nyert az, aki a végén változtatott a döntésén, mint aki nem. Pedig nem kettő, kettő szoros. Mert belem, mert változtatott a dolgok alakulásán. Akkor nyerhetsz, hogy te irányítod azt, ami történik. Nekem most az ötött eszembe a változtatás szóró, hogyha megfordítjuk a bizalomkérdést, akkor és nem azt nézzük, hogy. Én már pedig megelőlegezem a reményt, a belédvetett hitet, a nem tudom micsodát, hanem azért az fordítva is megvan. Tehát az emberi kapcsolatokban a másik féltől is kapok én valamilyen hát, megelőleget. Az eladó akármit, és a levő abban akkor... a szituációban kiment oda kuncsorogni a négyesért, ötösért. Ha most itt visszaforgatjuk a matematikát, ja, akkor ezért ott is feltenném a kérdést, hogy ki játszik, meg ő egyébként mit kockáztat. A tanári, a tanári tökét? A, a rossz és jó hírét? A félelmetességét az iskolában? Ha neked jobb jegyet ad? Vagy, a, vagy azt kockáztatja, hogy pont belőled lehetett volna egy Nobel-díjas tudós, de túl könnyen kaptad meg az ötöst, és nem tudod elég jól ahhoz, hogy harmadik évben egyetemben te legyél az, akinek eszébe jut. De az, a az nem a kockázata, Vagy milyen de, nem, hát a, nézni a, a, tanár a tanár életének a... a kimenetele az a legjobb diákjának a karrierútja szerintem, hogy, hogy az az output, aminek igazán örülhet. Szerintem is. egy tanár viszonylag hamar kiszáll a karrieréletből hiszen tisztán megfogja azt a tantárgyat, megtanulja és már 25 évesen tanítja. Még más mondjuk 50-60 évesen kutat, céget épít, bukik, veszít embereket tart el, és a végén annak esetleg van valami eredménye, de az is onnan jött, hogy egy tanár pályára állított. Én tanárszülők gyereke vagyok, szerintem biztos ez is fontos, de szerintem fontosabb, vagy legalábbis egy családban azt látom, hogy meg tudod ezt szeretetni, például azt a területet az adott diákkal. Mondjuk magyar tanár, az édesanyám, az, az egy ilyen szempontból viszonylag könnyen értelmezhető dolog, hogy megtanulta -e a, a, a könyvolvasás vagy az irodalom szeretetét az, aki egyébként korábban nem volt hajlandó a kezébe venni egy könyvet, vagy sem? Élvezie-e azt, hogyha információkkal gazdagodik, vagy sem? Ki, tudod ki tudja ennyitni a tanár a diáknak a, a kreativitását, Itt ki tudja bontakoztatni? A potenciális értelmiségét ott tíz éves korában vagy? Nem? Egyáltalán kihozotta belőle olyan lehetőségeket, amikkel később majd. Aha. Az a gyerek élni tud jó az életben. Doás, hogy Nisela tehát... kockáztatja, hiszen neki fontos Igen. a magyar nyelv, meg a kommunikáció, meg az bármely... értelmesen beszélgessenek emberek. Ez bármely más tanár is igaz lehet én, hogyha tanár lennék, biztos, hogy azt uh, tartanám fontosnak igazán, hogy, hogy, uh, hogy a tehetségeket felfedezzem, vagy felfedeztessem önmagukban a diákokkal. De hát jó, kinek... Nem is valami még... olyan lenne, hogy... hogy, hogy uh, Teljesen mindegy, hogy az én tantárgyamból hogy szerepel, ö, mindenki találja meg azt, amelyikben esetleg van esélye jónak lenni. Viszont, nem elterelni onnan, amihez amúgy is hülye. Viszont, e, viszont ehhez azért kell esélyeket is adni. Te azt mondtad, hogy úgy szoktál ilyenkor viselkedni, hogy ott van az az egy esély, aztán ezzel a vagy él, vagy nem. Szevasz. Ha nem értél vele, akkor A Ahelyett, hogy mondjuk azt mondanád, hogy figyelj, kicsit változtassunk már ezen, és lehet, hogy akkor a másik érteni. Tehát, ha mondjuk ezt a diákos példát nézed, lehet, hogy szerencsétlen éppen azt a feladatot nem tudja jól megoldani. lenni nagyon nem lenne jó. Hát sajnálnám a diákok a, egy részét. Nem ebben a szerepben tetszelegnék, de keményeket kapnának, úgyhogy nem vagyok oda való. Mert az életre nevelnéd Én az életre már megneveltekkel tudok foglalkozni. Nem kell, hogy felnőttek legyenek. Szinte gyerekekkel dolgozom együtt, mert minden, senki nem annyira veszik komolyan ö, az életet. Mégis jól keres és érdekes dolgokat csinál és tehetséges. De nem hiszem, hogy, ö, nem hiszem, hogy gyerekekkel jól tudnék benni. Ennyit a, ennyit a tanárról. Ö, emberi kapcsolatokban viszont baromi fontos lehet a, a bizalom mondjuk egy randi szituációban. A, azt hiszem, hogy a Louis C.K.-nek, akit jól eltüntettek ja, egy két-három éve szépen. a színről, ő, őt rendszeresen idézem, én nem is ismertem, csak az egyik barátom hívta fel a figyelmemet, hogy azt a csámot ugyanazok a hülyeségek és fontos dolgok is foglalkoztatják, mint engem. És akkor megnéztem, amiket mondott, és a nagy része tetszett. És ő mondja, hogy ha a nők nem tennék kockára az életüket egy első randin, úgyhogy ez persze túlzása, az, az első számú veszélyforrás a Földön egy nőre nézve, az egy férfi. Hú, <gül> azért én mondjam, most földhördül egy csomó, egy csomó. Igen, már most sohajtozik. És ugyanígy fordítva, ha a férfi nem tenné kockára a megszégyenülésének a lehetőségét, azzal, hogy odamészre, elmondod, hogy tetszel, és rendezvúzni tehát párkapcsolat esélyével közeledem hozzád, és kaphatod azt a választ, hogy te ide közelemben ne gyere. Ha ezt a két dolgot nem kockáztatják, és nem élnek a reménnyel egymás felé, akkor abból nem lesz gyerek. Én, én, óva, ó, én, én óvakodnék ettől, hogy ezt, ezt a kérdést így vizsgáljuk. Mi a legrosszabb, ami egy férfival történhet egy randin, hogy megszégyenül? Mi a legrosszabb, ami egy nővel történhet egy randin, hogy meghal? Miért? Visszautasítom, akkor, akkor visszautasítom. Miért a férfi is meghalhat? Tehát, a férfi is meghalhat, a nő. a nő is megszégyenülhet. Tehát visszautasítom ezt. Mert hogy ebből, itt abból indulunk ki, hogy a férfiban, hát, benne van a potenciál, hogy megöli. Megerőszakolja, a fehé, fejét a falhoz csapja, aztán elássa, vagy a folyóba dobja a tetemét. Azért, Tudod, hogy, ez hogy nem, nem, nem, nem, nem ezt visszautasítom. Robi, Tehát én értem, hogy Yitzes, meg a Louis C.K. jól elő, elő, stb. És értem, Rondek. hogy a sorozatgyilkosok, nem tudom én, 97% a férfi. De a férfiak... Hány százalék a sorozatgyilkos? Már bocs! Tehát, mert én értem, hogy ez, a, ez az azonosítás, ez a sorozatgyilkosok számosságából indul ki, és ott vizsgáljuk azt, hogy hány százalékuk férfi. De miért így vizsgáljuk? Hát ezzel meg, megbélyegzünk egy komplet nemet, egy olyan nemet, a férfi nemet, aminek a töredékes gyilkos könyörgön. Mi nem vadállatok vagyunk, akik vadászunk a prédára, Öl. még akkor sem, hogyha ezeknek a vadállatoknak a zöme szintén férfi, akár csak mi, ártatlanok. Köszönöm, nem Én vagytok azok, hála jó Isten. Mi a legrosszabb, de... ami történhet, Igen. akkor bármi el. Ugyanakkor van egy állítás, a, ami, ami itt van előttem, hogy megkurcoltak valakit egy egyetemen, mert azt tagadta, hogy bármelyik férfiből erőszaktevő válhat. Atya, és, és ez, De ez az állítás az, ami bennem egy picit ö, elgondol, elgondolkodhatott, és elmondom, hogy miért. Van a The Fall című sorozat a Gillian Enders hey, Nem, ponta. Egy há három évados... Ö, Pont nem azért hurcolták meg. Nem, nem tudom, de hogy az pontosan ilyen. mit mondott, csak adott, de most ne, a ne foglalkozz ezzel az állítással lényeg, hogy, hogy van, egy, van egy férfi valamennyi nyilvánossággal, és ő azt mondja, hogy hát ő nem gondolja, hogy bárki, bárkiből nem ilyen erőszak elkövetője lehet, vagy hogy minden férfi potenciálisan az, és akkor megtámadják, hogy már pedig de, hát hogy képzeled, hogy nem? Nem ez történt? Így hangzik a ez hír. Ez egy marhasság egyébként, a az egész vor, vor, Warwick, intertent. Warwick intertent. egyetemen egy fehér diák fiú ellen kampány indult, mert azt írta, a legtöbb fiú nem potenciális erőszaktevő. Na. Ezért nem akar több meghívót kapni a Szexuális Beleegyezés nevű workshopra, sőt, sértőnek érzi, hogy ilyesmivel bombázzák. Tehát azért indult kampány a hősünk ellen, ami egy ilyen ilyen brutális bullying, tehát gyakorlatilag meghurcolták a srácot, mert azt állította, hogy a fiúk Többsége, nem potenciális nem. nemi erőszaktevő. Egyáltalán mit jelent az, hogy potenciális nem erőszaktevő? Lehet valaki potenciális nem erőszaktevő, mert ez a potenciális erőszaktevő, ez azt jelenti, hogy kvázi te is oszi, meg én is az vagyok potenciális erőszaktevő, hiszen van péniszünk, amelyel potenciálisan erőszakot tehetünk. Örgé, most csúsztatsz. Egy, egy darabig tökre bologattam. Én Igen. Egy darabig tökre egy Velem. De nem érted, hogy, hogy ennek te tekintenek állítod, minket? Te azt állítod, azt állítod nem hogy mi a azt állítod, hogy nem lehet kijelenteni semmilyen csoportra olyat, hogy potenciálisan nem jelőszaktevő is. Potenciálisan nem haragud, bármi. Ne haragud, de ezzel nem értek egyre, mert egész biztos vagyok benne, hogy lehetne. Hogyan? Lehet, hogy csak két fősre tudnánk szűkíteni azt a hogy csoportot. Mit jelent az, hogy valaki Tudom, potenciális, potenciális erőszaktevő? Mit jelent az, hogy valaki de potenciális valami? Hálljam egy kicsit le. Tehát, hogy arról beszélek. Nyugi. Mit jelent? Te nem vagy az. Az Oscar nem az. De miért nem, nem, vagyok, az. De miért mondod, Azért, hogy nem vagyok az? Azért, mert az azzal nem értek egyet, hogy pusztán attól, hogy valaki férfi, vagy attól, hogy neked hangos a, a vita. De, akkor, kultúlás, mitől lesz a jó, de akkor, akkor mitől lesz valaki potenciális erőszaktevő? Mit tudom én az előélete, a mentális problémái, a múltja, a családi háttere, a. De ne, a ne haragudj, zavarai, soha életében nem követett el semmilyen nem ilyen Mitől potenciális erőszaktevő? Azért, mert te az ő életkörülményeit megbélyegzed, és na, azt mondod, nem, hogy na, ilyenek nem, a nem, potenciális nem, nem, erőszaktevő? Nem, nem, nem, nem, akkor mitől? Én azt mondtam, hogy technikailag nyilván lehetne szűkíteni a kört hogy? arra. Hát nem vagyok szakértő az istenágyon Na isten de akkor ho hogy csinálod? Tehát most azt mondod, hogy van ilyen, hogy potenciális erőszaktevők, azt mondod, azt mondod az... hogy én meg az oszi nem vagyunk potenciális erőszaktevők, de ilyen van. Ez a kategória létezik. Akkor mondd meg, hogy kik vannak benne. Azok, akikről a szociológusok, a pszichológusok, a kriminalisztikusok azt állítják, hogy ez a kör már szépíthetők De hogy lehet ilyet állítani előképpen? valakiről, hogy potenciális erőszaktevő, amikor még soha nem követett el ilyesmit? Mihez ki? Van az erőszaktevő. Ba, ne, ne, ne, ne, ne, ne. Ki mondta, hogy soha nem követett el ilyesmit. várjál, ha elkövetett ilyesmit, akkor nem potenciális erőszaktevő, hanem erőszaktevő. Volt. Attól, nem, nem, nem, nem, nem, akkor ő erőszaktevő. Nem, na ezzel... De erőszaktevő, mi az, hogy... Tehát, a, tehát várjál, értek. várjál, Ági, tehát azt mondod, hogy valaki nem erőszaktevő, ha csak nem éppen követi el az erőszakot? Tehát ha épp most nem csinálom, akkor nem vagyok az? Bocs! Hiszek abban, hogy attól, hogy valaki tíz évvel el, ezelőtt elkövetett valamit, vagy tavaly, vagy... 25 évvel ezelőtt, attól ő még nem az az ember most is, mint aki akkor volt. Hú, Igen. Én ebben a szeretnék hírni, aki, ez, ez és akkor ezt ez lehet én. megelőlegezett bizalomnak Ez nevezem én a saját hát, azt mondod, hogyha valaki valaha láss. erőszakot követettel, ő sem potenciális erőszaktevő. Tehát, ha mondjuk az oszi vagy én erőszaktevők lennénk, azzal se kerülnénk be a potenciális erőszaktevők közé, hiszen az a múltban volt, és mi azóta már lehet, hogy Megváltoztunk és Szerintem már. Nem vagyunk. De magában önmagában az, hogy valaki már követett el ilyet, az nem akkora fegyvertény feltétlenül, mint hogyha egyébként az aktuális elmeállapota, körülményei, pszichés állapota, mentális zavarai arra. De nincs ilyen. De ne haragudj, ne haragudj. Attól, igen, hogy valaki. Én értem, hogy, mit, mondan, én értem, hogy mit mondasz, azt mondod, hogy valaki labilis, és vannak ezek a nagyon okos, szemüveges, akadémikus emberek, akik rámondják, mondják, hogy erőszaktevő, mert hát ezek a szociális körülmények, meg ezek a. Ezek az előzmények, ezek erőszakot generálnak ezer esetből 960-ban. Tehát, hogyha ő nem ebbe a 40 -es esetbe tartozik bele, akkor ő egy potenciális erőszaktevő. Én meg azt mondom, hogy nincs ilyen grénum és nincs ilyen szaktudás, ami alapján Szerintem valakiről lesz meg Vagy hogy ez itt erőszaktevő lesz a jövőben, mert itt már minden összetevő ott van a lábosban, ami a, ami a bableveshez kell, és most már ennek csak főni kell, és a vége a bablevesnek. Eleve, eleve, te most azt mondtad, hogy erőszak. Erőszaktetevő lesz, már pedig a potenciális erőszaktevő, az nem azt jelenti, hogy erőszaktevő lesz, hanem az, hogy jó esélye az lehet egyrészt, másrészt pedig ugyanezt mondjuk akkor nőkre is. mert ugye onnan indultunk ki az a, a, azzal indított, hogy kinél milyen veszély léphet fel. Most akkor foglalkozzunk már egy kicsit léci azzal is, hogy a, a férfi megáldozata lehet mondjuk annak, hogy a nők megszegyjenítik őt, vagy, vagy bele, bele nyúl egy olyan csajba, akit semmi más nem érdekel, csak az, hogy mennyi pénzed van, ugye ez egy visszatérő probléma, meg, meg fájdalom szokott lenni a férfiaknál, ott is valószínű le lehet szűkíteni különböző karakterjegyek alapján arra a kört, hogy ez a, ez a lány itt Esélyesen egy, egy, egy, egy aranyású, vagy sem. Nincs, nem de, tudom, hogy így van-e, mert nem, nem, nem szoktam csajozni De, de hát azért vannak olyan paraméterek, de nem? De én azt gondolom, hogy ez, hogy potenciális, pont-pont-pont, és itt a kipontozott részt kitöltöd, és, és behelyettesíted bármivel, én azt gondolom, hogy ez csak arra jó, hogy csoportokat megbélyegezzél vele. Nincs ilyen, hogy potenciális. Az ember, az potenciálisan bármi. Bennem potenciálisan a nagyszám Alamok alapján statisztikailag minden lehetőségben nem van. Az is, hogy elkövető leszek, az is, hogy áldozat leszek, az is, hogy megerőszakolnak, az is, hogy megerőszakolok mást, akármi, akármi történt bármi a fejemre eshet, bárminek a fejeire eshet. Én most úgy érzem, mintha azt mondanád, hogy ö, tulajdonképpen semmilyen formában nem határoznak meg minket karakterjegyeink, hanem... hanem Beszélhetek, akárhogy viselkedhetek egy rá. De még ha meg tehettem, is határoznak, akár, így így nincs is akár erkölcsi lehetet. felhatalmazás arra, hogy te az én körülményeimből, a neveltetésemből, vagy a szociális állapotomból, vagy az autó márkájából, vagy a ruhám színéből, arra következtes, hogy mit fogok tenni, mit fogok elkövetni a következő két órában, kit fogok ezzel megerőszakolni. Az egyetértek. Na, hát erről van szó. Tehát, hogy ez az egész, te. hogy valaki potenciális micsoda, ez valójában, arra, arra szolgál, hogy egy olyan embert, aki nem követett el semmit, megbélyegezzek valamivel, amivel meg akarom őt bélyegezni ártatlanul. Én simán megteszem ezt, és tartok a valakinek az ilyen külső jegyei alapján, tartok a viselkedésétől, amit én abból következtetni vélek. Nem büntetem meg érte, nem vonok meg tőle semmit, de fel vagyok rá készülve. Én ítélkezem, és az ítélkezés nem gondolom rossznak. Te pedig tapasztalati alapon szeretnéd megítélni a másikat. Én előre gondolom felruházom valamivel te pedig a, te pedig megvizsgálod utólag, hogy mi történt. Ez két ember típus ez a Briggs-Myers személyiségtesztben a négy betű közül az egyik pont erről szól, hogy te olyan személy az embereknek, a 60%-a az nem ítél előre, a másik igen, de nem hülye, aki el, előre ítél, hanem egyszerűen csak. Elővigyázatosabb, vagy úgy érzi, hogy fel kell készülni azokra hogy ha Hogyha ebből képtelen kilátni, ebből. Hogyha ebből nem tud, nem tud tovább látni, hogyha ezzel ő megbélyegez, hogyha ezzel kárt okoz embercsoportoknak, ha olyan módon ítélkezik, hogy kirekesztő, akkor az már gáz. Azt ne haragudj, ha ne haragudj, ha ha a, a potenciálitásod alapján kizodásod. megítélni. A potenciálitásod alapján megítélni, mindennek a potenciálitása megvan benned. Potenciálisan megvan benned a lehetősége gyűrhajósnak, meg egy kurvának. Is. Ennek ellenére potenciális. potenciálisan megvan. Kurvából az... azért több. Tehát, hogy sta konkrétan, statisztikailag sokkal nagyobb esély de, van az Ági De valójában? Napkár, mert abból ebben az országban van 20 ezer, űrhajósból meg csak az Anetka. Szerintem nincs Egy kicsit a kurvához. A de szerintem nincsen jogom a egyik. De szerintem nincsen jogom egyikkel sem megbélyegezni őt. Kifejezetten azzal van jogom azonosítani őt, amit már elkövetett. Nem érdekel, hogy milyen okos statisztikusok vagy akadémikusok ö, számolják ki, vagy szociológusok számolják ki, hogy itt ezek a körülmények ezt fogják okozni. Nem okozzák az ember, ugyanis nem levezethető a körülményeiből, a szociális helyzetéből, a neveltetéséből, stb., hanem az ember az egy, az egy végtelenül komplex, és egy belül végtelen... Rendszer. Valami, ami, valami, ami egyszerűen nem, nem arról van szó, hogy a szociális körülményeit, a barátait, meg a neveltetését, meg az életkorát azt föl kell szorozni, utána gyököt kell belőle vonni, és fölszorozni pivel, és kijön, hogy ő potenciális erőszaktevő vagy potenciális kurva. Nem, az ember az ennél több, végtelenül több. Most azt kéne vizsgálnunk, szerintem, hogy mit, mit értettek a Warwick Egyetemen. Ö, az, az alatt, az alatt hogy a legtöbb fiú potenciális ö, nem jelszakták. Figyelj, elmondarázom az, a az mondanat, egy picit elemzem. A legtöbb fiú azt jelenti, hogy, hogy akkor a felénél egyel több. Ugye? Tehát az, azon sértődtek meg, hogy ő azt állítja, hogy 100 ból csak 49 fiú erőszakolna meg szélsőségre. Bár bár meg jár, mondjuk ők azt állítják, hogy 100 fiúból 51 potenciális erőszaktevű. Nekem az a kérdésem, nekem az a kérdésem, hogy a fennmaradó 49, amelyik nem potenciális erőszaktevű, az mitől nem az? Miért nem az? Hiszen ugyanúgy pénisze van, ugyanúgy egyessel kezdődik a személyi száma, ami tudjuk, hogy potenciális erőszaktevővé teszi. Ott van nála a fegyver a nadrágjában ráadásul, és erekciója is szokott lenni 1040 ennek a 49-nek igen szokott lenni erekciója. Tehát potenciális erőszak tevő. Tehát én azt nem értem, hogy mi alapján választják ki a 100 fiúból, azt az 51-et, amelyikre azt mondják, Válaszolok hogy ő választ neked. Kettőféle választ, egy száz os és egy 90%-os. A száz os az az, hogy amennyiben igazad van, hogy az előélete, pillanatnyi helyzete, labilitása, a potenciája, a gyűlölete, nem tudom mi. Ezek nem Követke, nem következtetik azt, hogy ő erőszakot fog elkövetni, akkor senkiről nem állíthatjuk, hanem bárkivel előfordulhat hiszen amúgy előfordul, de akkor mindenki potenciális. Így gondolom. Így száz mondom a 90-et, a 90 az úgy jön ki, hogy mi azt állítjuk, hogy az emberek 90%-a silány minőségű. Mi magunk mondjuk a sport területén tartozunk abba a 90%-ba, valaki más a, a tanulást vagy az értelmi képességek területén. Az intelligenciád vagy valamennyire ez az emberséged, az erkölcsi tartásod és egy csomó ilyen emberi, szellemi tulajdonság segít elnyomni benned az állatot. Az erőszakot az állat követi el. Ha 90% nem nagyon jeleskedik az emberségben, akkor ők egészsélyesébben követik el, mint az, aki annyira értelmes, hogy akármilyen libidója és gyűlölete és bármilyen... De szerintem nincs, nincs, nincs jogunk ennek az esélyét kalkulálgatni, hogy ennek az a embernek... hogy ennek az. Arra ember... Van jogunk, hogy 90%-ot mondjunk arra, hogy annyian silány minőségű? Nem, nem. Nem az, én, a, nem, az, nem az, az embernek bántak, az a silány szót. Én egyébként 85-nél húzom meg, de most ahogy... Ki hogy érzi? A lényeg az az, hogy a nők, miért nem kerülnek be ebbe a kategóriába? Tehát a nők azok miért nem potenciális erőszaktevők? Hiszen, hiszen, hiszen volt már példa arra, hogy nő erőszakolt meg férfit? Tudjuk, hogy volt rá példa. De nem, de nem, nem a statisztika a potencialitásnál, nem a statisztika számít, hiszen ha egy Milyomod esélye van annak, hogy az a nő megfog engem erőszakolni, akkor az a nő potenciális erőszakosabb. Mert az e, e, az most van az, van hogy többsége. Pontosan, tehát attól, hogy most te egyetértesz vagy Ja, bárjál, akkor sem, viszont attól a... még a potenciális jelzőt olyan. Akkor ö, viszont a férfiak olyan ö... többségére... esetekre szokták használni, amiknél jellemzően a férfiak vannak. Jellemzően a férfiak vannak. Több szege. Száz férfiból hány erőszaktevő? férfiból. Ne keverjük. Miért ne? Ne. Miért ne? Száz férfiból ez ez nem. Ez egy kifordítás. Nem kifordítás. Száz férfiból hány erőszaktevő, Mert hogyha 0,1, akkor visszautasítom ezt az 51%-ot, amit itt a Warwick Egyetemen ö, ö, prejudikálnak a férfiaknak. Először is a kutya nem mondott ilyet a az egyetemen. De hogy de, de. Hol látsz te az Azért, mert azt írta, hogy a legtöbb férfi nem potenciális erőszaktevő. Igen. A legtöbb férfi nem az, az azt jelenti, hogy... Ő, hogy ő szerinte kevesebb, mint 49%, vagy kevesebb, mint 50% potenciális erőszaktevő a többiek szerint, akik megkurcolták ezt a fehér srácot, ő szerint Igen, több, meg több, több százalék. mint 50%. Na most akkor vizsgáljuk azt, hogy száz férfiból hány követettel nem ilyen erőszakot. Jó, És hogyha arra, az jön ki, hogy nulla egy 01, az tehát az egy, egy század. Bocsánatot kérek. Bevezetni ezt az 51-et, amikor 8 én, percet az Én nem az egyetem alapján szeretnék gondolkozni, de az... Jó jó ki az hogy, egyetemről, tehát, hogy én elgondolkoztam én már ezt, ezt. ezt az egyetemet. Tehát, ezt, ezt, tehát, nagyon szerintem. rosszul fogalmaztak, és igazságtalanul hurcolták meg. Azt kielenthetjük, hogy nem tudjuk, hogy egy ezerfős tömegben ki lesz a következő erőszaktevő, de van ott mondjuk egy. De az... Hogy, hogy egyébként ezerből hány, az ugyanez ugyan ez a válasz. De, de, ez de, ez de ne hogy nincs, nincs jogom kalkulálgatni a te potencialitásodat az antiszociális az viselkedésre a nem. jövőben. A nem, ezer Senki kalkulálhatja, hiszen tudjuk a statisztikákból, hogy lehet nem lehet, de Rubi, most te azt mondod, hogy tehát, ne, szerintem ott csúsztunk el, hogy, hogy a statisztikák azt tudják alátámasztani, hogy potenciálisan, most direkt ezt a szót használom már, több férfi követ el erőszakot, vagy több férfiről derül ki, hogy erőszakot követ el. Ne használd a potenciális kifejezés még de semmi ezt keresni valója. Ilyen nem potenciálisan követ el több. Mint ahogyan, mint ahogyan több nő az, aki mondjuk pénzért szexel, mint ahány férfi cselekszi ezt, vagy ahány férfiről ezt tudjuk. De ez baromira nem azt jelenti, mint ahova te átforgattad, hogy tehát akkor abból indulunk ki, hogy minden férfi ilyen, illetve minden nő olyan. Tehát ez két, köt, két több különböző dolog. Hogy a fenében lemondhatnánk azt, hogy a férfiak többsége ilyen. Ez egy kicsit kezdő El lenni, mint a minden bogár, egy, rovar, vagy, nem ugye, rovar ezt, vagy bogár. Ennek ezt, helye tehát, van itt. Elmondod jól, mert ez fontos. Hogy be Nem jártam. Nem, ez, minden, ez, na, látom, nem minden rovar, bogár, de minden bogár, rovar. Igen, helyes. Szóval elmondanám, mi volt ebben a The Fall című sorozatban. Ez egy három évados sorozat, egy ilyen betörő és nőket halál, halálra erőszakoló fickóról, angol sorozat, Gillian Anderson a főszereplő, van benne egy-két nagyon kemény ilyen modern feminista oltár, oltóanyag, mondjuk évadonként egy darab. De még pont az ízléses mértékben egy nagyon izgalmas sorozat, ami úgy dolgoz fel egy bűnügyet, hogy az első évad a, a nyomozás, a második évad a bíróság, a harmadik a szembesülés az akármi. Tehát, hogy te, teljesen jól van tematizálva. Mi a címe? The Fall, nem tudom, hogy mi a magyar címe. Ami viszont történik benne, hogy ez a Gillian Anderson mit tudom én, pár évvel ezelőtt az egyik főrendőr kollégával folytatott valamilyen viszonyt. Annak már vége van. Egy erőszakügyben nyomoznak, és ez a rendőr kerül egy olyan érzelmi ilyen, ö, ö, spirálba, amikor előrukkol vele, hogy, hogy én még mindig érzek irántad és szeretlek, és mondja a nő, hogy ezen már túl vagyunk, de hát hidd el, hogy elhagynám, a, és ott teszi rá a tétet, hogy a feleségemet is bedobnám, a munkámat és a mindent, és, és így eszkalálódik a helyzet, és a nő még mindig azt mondja, hogy de nem, mert én ezen a korszakomon túl vagyok, és így rámászik a, a rendőr, 60 éves fickó a, a nőre, mert egyszerűen annyira elharapózik érzelmileg a szituáció, hogy, hogy így azt hiszi, hogy azzal, hogy kimondta az érzelmeit, megváltozta a jegyét oh, a szexre. Mert, mert, mert más esetben ennyire megnyílva egy férfi ö, szexbe ütközik, tudod, vagy az volt a tapasztalata, hogy ő, ő most tényleg kiterítette annyira a kártyáit, hogy azért járna az, hogy a nő elgyengül, és izé a lábai eléje, de, de nem történik meg, és Konkrétan így úgy lögdösi le magáról nő. Magyarul nem erőszakolja meg, de. Az oh, meg, az biztos vagyok benne, hogy most ezért nagyon sokan főrdülnének az ilyen különböző pontban, hogy ez bizony, van. Mi Pont lesz a rom, hogy Igen. kinek például. Értem, különbözően értelmezzük, én így. Én veled ő, semmi, egy, semmi gond az, ez a, ha valaki szerint az erőszak, sőt, hát olyan szempontból erőszak, hogy nyilván a nő akár retteget ebben a szituációban, hát hát Megnézitek, meg neked nem az a kategóriájuk, aki rettegni kezd mi mi szituációkban. Uh -huh. Minden esetre egy olyan férfi uh, gyengült el, és jött belőle elő az érzelmein keresztül az állat, akinek a hivatása, hogy ez ne forduljon elő. Ezért is mondtam, hogy nem biztos, hogy a silánnyal kell összekötni mondjuk akár erőszak terült. Van az a szélsőség, amikor a, amikor, ö, amikor a smith ügynök az meg beléd költözik. Nem gondoltad, hogy te leszel a smith ügynök, de pont te néztél rá a neóra. Az ennyi. Nem, nem, nem, nem, nem, nem ö, nagyon rossz felé keresgetjük a nemi erőszakot. Az ilyen, az ilyen figura, mint akiről itt szó volt, szinte soha nem erő, követi el az erőszakot. Lehet, hogy itt most megkísérelte, de hogy valójában, tudod, a félreértés az az, hogy a nemi erőszak az a nemiség kierőszakolása valójában nem. Valójában a nem erőszak az kifejezetten az erőszakról szól, és ez nem a szexről. Tehát a, a valójába, Valójában úgy. a nem erőszaknak nem az a lényege, hogy én szexelni akarok, és szexelni fogok, ha tetszik, ha nem. Ha megy gyöngéden, akkor légy hozzám gyöngét, bébi, de ha nem akarod, akkor lekeverek kettőt, e, és ez úgy, úgy is megcsinállok. Tudom, Tehát, hogy a hatalomról is mert miért erőszakolnának meg 90 éves id az esetben nem a hatalomról, hanem tényleg meg, a meg meg, a egy, meg, tudjuk, meg tudjuk azt is, hogy van egy csomó olyan szituáció, amikor az adott nő már tudja, hogy ebből a helyzetből nem fog kikerülni a nélkül. Tehát készen áll rá, hogy megtörténjen, és nem, és nem olyan módon történik meg, hanem agyba verik. verik. Nem azért verik meg, hogy szexeljen, hanem megverik agyba főbe, ettől az erőszakoló begerjed, mert ettől gerjed be, és meg is csinálja. Jó, hogy, hogy itt, itt már alapvetően, alapvetően itt a fő szerepben nem a szex van, és nem arról van szó, hogy így, így is úgy is megcsinállak, legfeljebb megverlek, hanem arról van szó, hogy... Mint nem tudjuk, hogy melyik fordul elő többször. Szerintem az, alapvetően mondtam, arról van szó, hogy csomó esetben, akár hatalomról, akár érzelmi ö, játszmáról, akár mondjuk akár házasságon belüli nem erőszakról beszélünk, hogy az a kiinduló pont, hogy nekem ez jár. Valamiért. Vagy azért, mert én vagyok az erősebb és hatalom, vagy azért, mert a... kimondad az anyakönyvezető előtt, hogy igen, és akkor jobban rosszba, és akkor. Tehát, hogy Egyszerűen úgy érzi, hogy neki erre ott a jogosítvány a kezében, ilyen vagy olyan felhatalmazása van. És én azért ágáltam nagyon az ellen, hogy az egyetemet, Hozzuk, vagy hát, hogy, hogy annál leragadjunk, mert ez, hogy, hogy ugye konkrétan úgy szól ez a, ez a cikkely, hogy, hogy a srác azt mondta, hogy a legtöbb fiú nem potenciális, nem érő ő nem akar meghívót kapni, ez is borzamat hogy szexuális beleegyezés nevű workshopt. Őrület, és sértőnek érzi, hogy ilyesmivel bombázzák, és ez egy Nagyon együtt már... az, az, hogy sértőnek érzi, Egyesen, azzal nagyon egy, együtt tudok együtt érezni, Mert szextről. tényleg, engem az, az a legtöbbször ebben a, ebben a nagyon elharapózott feminizmusban, hogy, hogy, hogy mintha nekem mondanák, és én azt gondolom, hogy nekem ezt nem kell elmondani, és ez vált ki belőlem dühöt. A hülyének nézésem, a Wininsplaining gyakorlatilag, ha szeretnétek ezeket a büdös undodi tovarásszavakat szavakat is bevonni. Viszont itt szerintem már nem csak a, a feminizmusról van szó, hanem arról, hogy teljesen agyament ügyek zajlanak mondjuk az amerikai meg angol száz egyetemeken. Az, hogy olyan szinten, ugye a Robi kedvenc kifejezéseinek az egyike a safe space. Mm. És most már szinte teljesen elszakadtak a valóságtól. Tehát a, a, a különböző érzékenyítő ö, ö, kurzusok, az, hogy mindenkinek a, a lelki világa az olyan marhára ö, fontos, hogy, hogy a tanároknak figyelmeztetnie kell, azt, azt mondjuk a hajam leesik a fejemről, mikor ezt meghallottam, hogy felkavaró tartalmakat következhetnek Shakespeare következő művében, és akkor dönthet úgy a diák, hogy ő ezt inkább hagyja. De hogy hova fogunk kiukadni? hogy inkább ne, inkább, inkább ne foglalkozzunk a világháborúval. Tegyünk úgy, mintha az nem történt volna meg, mert olyan felkavaró. Ez engem az felzaklat. Ja, ja, lesz és is arra nem akarok másik, tudni. Sőt, a kedvencem, az, most ezt, ezt szeretném szószorban szóval megosztani vele. Story. Van, van, van az, és Az, az, az, egy, az egyik, ami, ami rettenetes, az az, hogy a moz szerint a tananyagot át kell írni, mert túl sok benne a fehér író, művész és tudós. Igen. Tehát itt történik meg az a pillanatod, itt van az, hogy a kultúra az a maga részéről elvonul, nyugdíjba vonul. Tehát itt a kultúrának már nincs szerepe, itt nyers identitáspolitika zajlik, egyetemi kurzusnak Hazudva. Tehát az, amikor egy írónak, egy művésznek, vagy egy tudósnak a tevékenységét nem az a leírt szöveg, a műalkotás, vagy a tudományos anyag alapján határozzuk meg, hanem a bőrszíne alapján, és azt mondjuk, hogy vegyük ki ezt az írót a tananyagból, mert a bőrének a színe fehér, az és azért, mert ez itt egy kvótát kent kell kent tartani, és ide, ide, ide, ide a, ennek, a, ennek a fehér írónak a helyére egy színesbőrű írót kell berakni, mert nem az írásműveket hasonlítjuk össze, hanem a bőrszint. És, és gyakorlatilag fe, fekete-fehér kvótát hozunk a tananyagra vonatkozóan, tehát nem az alapján állítjuk össze a tananyagot, hogy mik a tudományos eredményei, vagy hogy milyen, egyáltalán mi volt az a tudományos anyag, amit lerakott, mi, mit írt le, akkor a másik story, a Missouri Egyetemen azt követelik, a fai érzékenység demonstrálása legyen kötelező minden diák és tanár számára, és ennek betartását színes bőrű diákokból álló testület ellenőrizze. Na most ez az a szituáció, ez már Nyers faj gyűlölet. Mit, mit szólnál ahhoz, hogyha én ezt a, ezt a követelést megváltoztattam, de csak egyetlen szót legyen kötelező minden diák számára a faj érzékenység demonstrálása és ennek betartását fehérbőrű diákokból álló Ó, testület hát ellenőrizze. minden. Érted? Tehát valójában arról van szó, hogyha, hogyha fehérekből álló diák ellenőrizze ezt, akkor itt rasszizmus van és, és, és gyűlöletkeltés van, de ha abban a pillanatban, hogy színesbőrű diák ellenőrizze, abban a pillanatban arról beszélünk, hogy itt érzékenyítés. itt érzékenyítés van. Most könyörgöm, a, tényleg arról van szó, hogy a fehér bőr rossz. Nem. Nem, nem, nem, bőr, jó? Nem. nem, erről van szó, ez a leghumorosabb, Hogyhogy szomorúbb nem. az egészben, én hogy még csak nem a rasszizmus irányába. Érintettek a miközben, de egy nem, de nem rasszizmus, hanem hogy minden irányba. bocsással meg, és hogy lennének, bocsassál már meg, hogy lennének érintette? Azért, mert a bőrük színe fekete? Azért, mert a dédapjuk, vagy az ő kapjuk talán, talán rapszolga volt, ettől ők érintett, Mert arról szól ez a minden generáció, a ez az, bőle, az úgynevezett snowflake generáció, hogy ők mindenre érzékeny. Bocsássál meg, bocsássál meg, ez nem igaz. Tehát ez nem igaz, hogy egy, egy színes bőrű embernek ö, kevesebb lehetősége van, mint egy fehér bőrű embernek. Te pontosan tudod, hogy Amerikában 10 millió szám élnek az úgynevezett white trash ö, lakókocsi népség, akiknek az esélye arra, hogy érvényesüljen pontosan ugyanolyan rossz, mint a Harlemben lakó négereknek. Érted? Nem, mi, mi alapján bőrszín kérdése ez? Nem az. nem az. Akkor miért nem szociális alapon, vagy miért nem szociokulturális alapon határozzuk ezt meg? Miért bőrszín alapján? Mert nem bőrszín alapján határozzák csak meg, ezt akartam az előbb közben szúrni, hogy én már csak röhögni tudok ezen, vagy kínlódva röhögni, hogy itt ez, ez egy eleme volt az egész jelenségnek, amit kiemeltél, de ez az úgynevezett Snowflake vagy Hopihe generáció, ez mindenre annyira érzékeny, hogy őrület. Tehát, hogy ha megnézed mondjuk a következő részt, amit itt kimásoltunk, betiltották az ingyenes jogagórát, mert néhány diák a távol-keleti kultúrák kisajátításának minősítette. Nincs benne ebben, személyes kedvencem a következő, ezt most... sokkal a, a, a tele vagyunk Figyelj, mindenféles Ez imádni fogod. A kisebbségi, tanulók, a kisebbségi tanulók... Michigan Union. A kisebbségi tanulók megfélemlítve és marginalizálva érzik magukat a tekintét parancsoló férfias borítástól. Ez, micsoda, ez a az, hogy a központi épületben ki van alakítva egy olyan lambéria, ami szerintük túlságosan maszkulin favoritás. Egy róz, ezért, ezért túlságosan felkavarja őket. De hogy lehet a lambíria maszkulin? De hogy lehet a lambéria maszkulin? Ezt magyarázom, ez akkor a hülyeség, akkor a hülyeség... Elambériára mert... gondoljál, mondjuk ilyen rozsdamentes acél, négyzet. Nem, ez egy favorita, felsorban. nem, favorita. Na, de hogy mi, de hogy szerintem van tartunk, is. hogy csúnyán nézett rám a tanár, az biztos azért van, mert szőke a hajam, tehát mostantól követelem azt, hogy arányaiban több szőke, nőnemű, fehérbőrű diák legyen a csoportban. Mert különben, például, mert különben én elnyomottnak és megfilemlítettnek fogom magam érezni. Szeretném, hogyha itt ebben a stúdióban több ö, hasonló reket hangszínű ö, 52 kilós nő foglalna helyet, mert így, most úgy érzem, hogy hogy, hogy, hogy a lelkem sérül. Beszéljünk itt a kulturális sajátításról. Tehát arról van szó, hogy én fehér emberként indítok egy jogaórát, és ö, tiltakoznak ez ellen, sőt, kirúgnak Igen. az egyetemről, vagy elveszítem az állásomat, mert nekem nincs jogom jogát oktatni, hiszen nem vagyok indiai, Igen. hanem fehér ember vagyok. Igen. És így én... megsértődni. Az Fe a legnagyobb bajot fehérként, fehérként ne oktassak jogát, mert ezzel én egy indiai Jógaoktatónak az állását töltöm be. Ja, Másodszor, runcíruján... az álszínvonalat a környéken ingyen ingyencsé. Hát, hát arról van szó, hogy én ö, fe, ö, engem kifejezetten a bőrszínem tesz alkalmatlanná arra, hogy jogát oktassak. Mi ez, ha nem a legsötétebb rasszizmus és a legsötétebb alapvetően rasszista indítékú Ö, diszkrimináció. De ebben már minden a... benne van. De le... nem, csak, nem csak a raszizmus, hanem ez olyan mimózalélek. ez egy akkora szép space buborék, amit most kreáltak magukkal, vagy már fúgalmuk sincs. A, a trigger warning. warning as, a trigger warning, warning a trigger az, az, az, az, az mit az... hogy Nem az, hogy 12-es karika, meg 16-os karika, hanem tényleg, hogy a Shakespeare mű előtt felnőtt egyetemista embereknek mondják be, hogy ott uh, milyen... Meg fog hajni a macskó a második elvonásban. Igen, igen, igen. A ugyan. Bíres macskó és a többiek című shakespeare és ez a ször, Na igen, de, de nem, hogy áll... ezért mondtam, hogy a mackó, mert ez az a hozzáállás, <gül> ez, ez, ez az az érzelmi színvonal, ahol figyelmeztetjük a gyereket, hogy ez a, nem tudom én, 6 éves és nyolc éves kora között, hogy vigyázz a mackó, meghal. Tudod, hogy az az igazság, hogy egyetemisták esetében már nem kéne félteni ennyire az egyetemistát, hogy meg fog halni a negyedik felvonásban Merkúció. De nem, az az egyetemisták maguknak követelik ki, érted? Tehát nem az történik, hogy a, hogy a tanárok ezt kitalálták, hogy mostantól hanem hogy, hogy elkezd, elkezdődött egy olyan őrület, hogy az egyetemisták, ebben a közegben már mindenen kiborulnak. Nincs lefolytva a polgárjogi aktivizmus energiájuk, mert nincs hova folyatni. Értek tényleg lehet, hogy erről van szó. Nincs erről van szó le? hogy nincs ők tudják, akkor a a ezt a csatát meg. a sérült társadalmi osztályokért a harcot, hogy a feketék ne hátul kelljen üljenek ügy, a buszon, meg járassanak Aha. egyetemre, de már járhatnak. Hát, Ezért kell találni valamit nem hát, túl kell túl kell lépni az egyenjogúságon a töbletjogok felé. Tehát most már arról van szó, hogy a fehérek ne járhassanak. A fehérek ne szállhassanak fel a buszra. A fehéreknek kell, tehát hogy valójában ez zajlik, hát most ö, az egyenjogúságon túl a töbletjogok követelése és zajlik. Hogy benne, tudod, hogy ingáról van szó, tehát nem is kellene, hogy meglepődjünk azon, hogy ez történik, hiszen olyan túlkapások voltak a gyarmatosító fehér emberek részéről, hogy hát most ez az, amikor az inga de... kilenc, és majd maj én értem, el. én értem, de nem, nem mi tehetünk róla, nem mi követtük el. Mi fehér emberek ártatlanuk vagyunk ebben. Ezt a múlt fehér embereik tették a múlt fe feketéivel, ennek megfelelően a ma fehér emberei nem elkövetők, a ma fekete emberei nem áldozatok. Se nem potenciálisan, se nem ténylegesen semmilyen módon. Ezért követelem, hogy a múlt fehér emberei azok járjanak érzékenyítő tréningre. Tehát ha legközelebb történelmi filmet csinálunk, akkor aki arról mutassuk be, hogy amíg ott vívják az egrivárért a harcot, addig a háttérben ott egy ilyen prezentáció. Igen, elmagyarázzák, hogy az iszlám a béke vallásom. nem most közben a neten, hogy kik azok a hópelyek. ugye, akikről most itt beszélünk és azokra a fiatalokra használják, akik a 2010-es években érték el a felnőttkor határát, és hát mondjuk úgy leragadtak valahol a felnőttkor meg a kamaszkor között, írja a nem túl meglepő Soraikból többen számolnak be depresszióról, az egyetemi vizsgák elviselhetetlen terheiről. Borzasztó, az ö, magas körükben az öngyilkossági hajlam, és valóban állítólag a mentál és betegségben szenvedő egyetemi hallgatók száma négy év alatt 132%-kal nőtt. És akkor itt két, két, ö, ennyi, itt ez Nem, effektíve. Éne. Kemények kritikusok ugye azt mondják, ami szerintem egyébként baromira nem keményebb, legalábbis akkor én is kemény kritikus vagyok, hogy egocentrizmus, ö, nárcizmus emeli ki őket, zéro gyakorlatiasság, zéró élettapasztalat, viszont baromi erős jogtudatosság, tehát nulla felelősségvel is nagyon erős jogtudatosság, de az a szép, hogy vannak védelmezőik, és ez nekem, ez a kedvencem, védelmezőik mit mondanak, már magát a kifejezést is sértőnek tekinti. Abszurdnak tartva... a diskurzust igen, erről. Abszurdnak tartva, hogy, hogy ez az elnemezéssel egy egész generációt stigmatizálnak. Oh, oh, oh. Ja, ja, ja. ja. De, nem is mondom De, de, komplet, ja, ja, ja, de igen, komplet rasszokat, igen. meg komplet, komplet ö, nemeket az ő részükről diszkriminálni az teljesen oké. Okay. Bármit. De az, de az ő nemzedékükre vonatkozóan semmit. Igen. Úgy érzem, hogy van egy energia természetesen az emberben a népírtásra és az ilyen háborúzásra, a, amit a csapatsportért való, való rajongás, az felszív a társadalomban nagyon hasznosan. És van az emberben egy természetes energia arra, hogy kiálljon másokért, és megvédelmezze őket, de amikor egy jóléti társadalomban már nincs kit igazán megvédelmezni, akkor az az energia elszabadul, és keresi a csapatsportját, vagy a valamiét érted? Va, hát lehet, hát hogy csak ki kéne verni őket. Érted, és akkor már is sokkal Többlet van, tök tök tök, kész, meg van az Igazságtalan a cikkben azt, hogy, ők, hogy a felelősség nulla, mert ők felelősséggel éreznek, iránt. kéretlenül, akár tök más csoportok iránt keresnek maguknak egyet, akit még soha senki Jó. nem védett. meg. hogy valahogy pont meretartoznak a Igen, igen, igen megvédik a mitől a bármitől, mert a hópehely bármitől elolvad. Tudod? Tehát a megvédik a, megvédik a, és itt ki van pontozva a rész, és a kipontozott részt ki szabad lehet tölteni bármivel, mert szabad trauma igen. szezon van mostantól a következő világ végéig. Tehát addig, amíg ez a civilizáció lehanyatlik, addig a hópehely egyre hópejhebb lesz. A ja, hópehelyek gyerekeim milyen hópehelyek lesznek képzelni. az Két milyen zendel? lenne, ha ezeknek lenne egy ilyen világ találkozója, ami mondjuk egy, egy, egy kétnapos tüntetés, de tematizálni kéne, hogy nem, hol, hát itt a környéken, nem tudom, Budapest, Bu Buda, hol máshol, hát Buda. Na, itt <s> és, és hogy akkor mennyire zavarba jönnének, és mikor, micsoda balhék lennének, hogy de mi legyen a fő csapás irány. Tehát Igen, mi legyen a címe? Ki kéne a címe. Hát ki az ne? első évnek Földná... a fő tematikáját? Igen. És akkor egymá, minden egymásnak ugranának, hogy vajon a jóga, vagy a kínai kaja szorul-e nagyobb. hogy ezt kéne, hogy így összeengedni őket, és kinyírnák egymást, vagy saját magukat nagyon az érvekkel. legalább is a elején befejeznék. Én... mondani, az Ági, az persze, mond egy ilyet, mert ez engem most nagyon sérte. Potenciális erőszaktevő vagy mostantól. Fölolvasnám itt, itt az esetet, hogy konkrétan milyen esetről van szó itt a kulturális kisajátítás kapcsán, mert ez. A mert ez segít minket a jelenség megértésében. Fogd be a szádat! Ki a fasz vagy te? Le kellene mondanod. Ha így gondolkodsz, le kellene mondanod. Érted? Itt otthont kellene teremtened. Undorító vagy. Az én fájdalmamról beszéljünk, érted? Így kiabált egy történetesen fekete diáklány a kollégiumot vezető mentortanárral a tavalyi év egyik legnagyobb feltűnést keltő videófelvételén. Amíg ez mindez, tök empatikus. Mindez a világ egyik leghíresebb felsőoktatási intézményén a Yale Egyetemen történt. Mi váltotta ki a dükitörést? egy körlevél, amit a neves mentortanár szintén felesége írt arról, hogy a kollégium vezetőiként nem szeretnék megmondani, milyen jelmezt szabad felvenni halloween -re. Ha nem tetszik valakinek a jelmeze, nézzetek félre, vagy mondjátok meg neki. Tiltakozás vagy kivonulás? Beszélgessetek! Beszélgessetek! A szólásszabadság és a sértések elviselése a szabad és nyitott társadalom előfeltétele. És erre volt a válasz az, hogy fogd be a szádat! Ki a fasz vagy te? Kinek képzeled magad? Neked most le kell mondani, mondanod, mert ha így gondolkodsz, és azt gondolod, hogy a szólásszabadság és a sértések elviselése a szabad és nyitott társadalom előfeltétele, akkor neked le kell mondanod, mert undorító vagy, itt, neked otthont kellene teremtened. Ez lenne a dolgod. Na most mi, miről szól a konfliktus? Arról szól, hogy állarcos bálba, mert hogy a Halloween az egy állarcos bál, kiöltözhetsz-e te feketeként, mondjuk indiánnak, vagy feketének. Az indiánnak öltözés, vagy... az sokat előjött uh, hiszti lehetőség. Akárminek hindunak, érted? Bármilyen mm -hmm. színesnek beöltözhetsz -e. Tehát arról van szó, hogy te felöltheted-e az indián Moskarát, egy, ma, egy maszkabálon, ami arról szól, hogy másfajta maskarákat öltesz, mert ez úgynevezett kulturális kisajátítás, e, tehát... Nem öltöd fel, csak, a kinézet... csak a kinézetét, a és kölnye ilyen kölnye módon kölnye... nincsen jogod egérnek öltözni, hiszen soha életedben nem kergetett meg macska. E, tehát nincsen e, jogod... Érdető az lehet szerintem meg rakéta miért? lehet, hogy sír a rakétákat, én nem tudom. Na jó, tehát, hogy arról van szó, hogy ez, figyelj, ez már a teljes abszurd. Tehát ez a teljes abszurd, arról van szó, hogy te neked nincsen jogod ahhoz, hogy beöltöz Indiánnak, mert ők azzal a, mert ez valójában egy előfeltételezés, egy előítélet, ők azzal az előítélettel állnak hozzá, hogy te azért öltöztél indiánnak, hogy gúnyold az indiánokat. De azt nem Ami könyörgöm, az áll... am... akkor minek az állarcosbál. bál? Tehát miről szól az állarcosbál? bál? Ha az álarcos bálon nem szabad beöltözni a világ felének, mert a világ fele az egy sérelemtől szenved, és ha te beöltözöl ebbe, akkor igenis, tehát lehetsz fekete, de akkor légy rabszolga. Lehetsz indiai, öltözhetsz indiainak, de akkor éhez... Ö, öltözhetsz indiánnak, de akkor pusztítsák ki a szüleidet, meg a családodat, és veszítsd el az otthonodat. Utána meg pateroljanak, betéged egy rezervátumba, és ott hízzál meg, és legyél dagadt és alkoholista. Különben nem öltözhetsz indiánnak, mert ez az indiánsággal együtt jár. De a fekete beöltözhet fehérnek, hiszen a fehérnek csak előjogai vannak, azzal nem lehet visszaélni. Tehát arról van szó, várjá, ráadásul alapító atyának egyáltalán nem öltözhetsz be. Tehát nem veheted föl a térdnadrágod, vagy mit azt a, azt a fehér zoknit, meg a parókát, hiszen ezek az atyák, ezek rapszolgatartók voltak, kvázi rasszisták voltak. Ez azt jelenti, hogy Lincolnnak, hogy Lincolnnak a rabszolgaság eltörlőjének sem öltözhetsz be, hiszen magának Lincolnnak is volt rabszolgája ebből következően... Különben hogy törölte volna el? Hát, hát, ugye. Hát igen, meg, hát meg különben hogy takarította volna be a gyapotot? Annyira nem szok már figyelni a te hőbörgésedre a, a, a rasszizmus kapcsán, mert egyrészt, egyrészt el vagyok ott akadva, hogy a fogba szádat takarodjál, vagy ordibálása az egyébként tényleg milyen hópihez érzékenyilekre van, nem? Hogy úgy hogy, hogy, hogy egy elolvadalány, erőszakot, és, lát. és, és hogy ő, lő egy pisztolyjal, mert, mert lehet, hogy rálépnél a lábadra. Szájba egy pisztolyjal azért, mert te nem mentél el az ő érzékenyítő tréningére. Azért így kerek, másrészt pedig a... a, a hogy, hogy ki ki intoleránsít? Ő itt az erőszakot előlegezi meg neked netán elkövetnél később, ugye Ilyen megvan az, az a vissza, amikor le akar keverni a, a fiának egyet a székely, de az asszony találja el, és azt mondja, hogy ott is jó helyütt van. Vagy majd, nem majd csak ugye később majd rászolgál. Rá. Rá. Ez nem erőszak, ez, ez a fele, fellépés. Egy ilyen dünki törés. ne lenne az, azt mondom, hát hogy az erőszakot veled szemben, Jó, mert lehet, jól, hogy te engedélyezzel egy sértő jelmezbált. jelmezbált. Még nem tudjuk ki minek ölt, az ik, de a lényeg, hogy te faszfej vagy, és most üböltök veled, és felszeszem a netre, és veszítve az állásodat. Mert neki fáj. Arról van szó, hogy nagyon precízen kivagyok számolva érvekkel, és intellektussal ezért minden helyzetben Folyamatosan föntartom magamnak a jogot, hogy megsértődjek, és akkor nem kell érvelnem. Tehát, ha azt mondom, hogy ez most ne haragudj túl offenzív velem szemben, azt érzem, hogy nem vagyok elfogadva ebben a beszélgetésben, vagy ebben a, ebben a társaságban, úgy érzem, hogy kirekesztetek, úgy érzem, hogy, hogy rám akartok erőszakolni, rám akartok tolni valamit, akkor va két lehetőségem van. Az egyik az az, hogy érveljek, a másik az az, hogy megsértődjek, és én ezt a potenciálitást folyamatosan fönn akarom tartani. A lehetőséget, hogy megsértődjek. Mert az igazság az, hogy amint érvelni kezdek, belemegyek egy két utcába. Azt a vitát el lehet veszíteni. Meg lehet nyerni, de el is lehet veszíteni. A sértődés az garantált siker. Tehát abban a pillanatban képeztem egy olyan, egy olyan relációt, amelyben te engem megsértettél, és innentől kezdve én áldozat vagyok, te Persze. pedig elkövető vagy. Persze, ez, ez a, a, az analóg azzal, amikor a az utca gyerekek azzal, hogy Hát, nem te, te meg az öcsémet? És ugye beszéltünk már, azonnal magyarázkodnod kell, és ha megütnek, nem üthetsz vissza, mert akkor bűnös vagy, és harcolsz, hanem tűrnöd kell, hogy gyakorlatilag a végén persze az, hogy kirabolnak, tehát soha nem azt arra kíváncsiak, hogy hány óra van, meg se, lehet, hogy nincs is öt hanem az a lényeg, hogy te bekucorodj egy sarokba magadtól, mert igazságtalanságban azzal véded meg magadat, ha nem vagy erőszakos. De a Jél élnek ezzel a, az útta és, és, és ők a jövő elítje. A, a a ö, Két fogalmat meg kell különböztetnünk. Az egyik a trauma, a másik a sérelem. És ez nagyon fontos, mert ez két különböző fogalom. Már Freud megkülönbözteti ezt a két fogalmat. Együtt még hozzá a véletlenek, meg a valósat, létszíma. Ennek a két nem, mert nem. Akkor meri, én nem, nem jó majd és sértőnek tartom azt, hogy nem ismerted el, hogy értékes lehetett. Hát Mit jelent a trauma, és mit jelent a sérelem? A trauma az valami, ami a múltban történt veled, kvázi egy heg a te szellemi-lelki szöveteden, egy valami, ami, ami gyógyul, valami, ami meg, tulajdonképpen meghatároz téged, hiszen a traumáink tesznek azzal, akik vagyunk. A sérelem az ennek a traumának a, az intellektuális konnotációja. Tehát a trauma az valójában egy sebb hely lelkileg-szellemileg rajtam, a sérelem az meg már egy ebből e köré írt narratíva, ami arról szól, hogy itt ki a hibás, ki a felelős, ki az áldozat. A trauma esetében nincs szó arról. Tehát tudod, ha traumáról beszélünk, ott nincs elkövető és nincs áldozat. Ott csak van egy fájdalom, amivel lehet dolgozni. Na most a trauma és a sérelem között az a lényeges különbség, hogy a trauma az gyógyítható. Erről nagyon sokat beszéltünk az önkényes mérvadó során, le kell ásni a mélybe, föl kell tárni a traumának a körülményeit, a traumának a tulajdonképpen minden, minden elemét és minden vonatkozását. A szent szellemfényével. Tud, és amikor, amikor a igen, és amikor a szellemfényével átvilágítod, onnantól kezdve gyógyul. Na most a sérelemmel. Igyes voltam, volt A sérelemmel az a probléma, hogy a sérelem, ami a traumából lett képezve, az valójában nem gyógyítható, ellentétben a traumával, viszont megtorolható. És pont ez a lényege. Itt ebben a ö, témakörben, meg ezeken az egyetemeken valójában a sérelem traumának hazudása zajlik. Valójában sérelmet hazudnak traumának. Valójában, ha tényleg meg akarnának gyógyulni, akkor nem, ö, a, nem a sérelmeknek az elkövetőit, meg az a sérelmekhez tartozó áldozati státuszokat keresnék, és töltenék be önmagukkal és mással, hanem a traumára fókuszálnának, terápiába járnának és gyógyulnának. De ők valójában nem akarnak gyógyulni. Ők valójában megtorolni akarnak. Ezért nincs dolguk a traumával. Sérelmet képeznek belőle. Hogy megtorolhassák. Kártérítés akarnak kötöst. Csak hogy valójában ebből nem gyógyú, tehát ebből nem lesz gyógyulás. ettől nem fogják jobban érezni magukat, de nem is akarják. Valójában nem akarják jobban érezni magukat. Előjogokat akarnak a közösségtől a sérelmeikre hivatkozva. Nagyon szomorú alakulása ez, és nem a társadalom szellemileg nehézségekkel küzdő rétegeinek, hanem ez a, ez a legjobban tanuló, és a, a szürke állományát illetően legjobb eredményeket ö, esetleg a jövőben produkáló réteg, és ezzel van lelkileg elfoglalva. Nem gondolom, hogy ez egy szellemi ö, nyomor lenne, bár ott történik, hanem egy lelki, egy, ö, lelki meg nem felelés, a, a, a, a, hogy átéljék azt az életet, amit mi éltünk át. De ha mi életünk egy picit szarabb volt, és lehet, hogy ők szeretnék, ha akkor az övék meg egy picit jobb volna, mint amit érdemeltek. Tehát tudták, e hogy gimnáziumban mit értél át, és mennyire nem szerettél oda járni? Azok a tanárok, akik ö, részt vettek abban, hogy ez ö, négy éven keresztül ez így történjen, vajon érdemelnének -e egy büntetést, vagy be kellett volna-e Most történik ennek az ellenkezője, hogy igazságtanul megkurcolják ezeket az oktatókat, jó előre, megelőlegezik nekik az előszakot. Ez sem normális, és a másik sem volt az. És megint ez az inga talán lassul, és majd lesz megint egy ilyen, megint egy ilyen poroszos kör, ahol megint a diákok állnak majd a, a, a sarokban, a térdükön, a kukoricán, aztán majd megint lesz egy ilyen. Tanárverés, de már vattásbészból ütővel, és talán egyszer viszonylag normális lesz ez a viszony, de akkor majd így keresztül suhan rajta egy másik ilyen betongolyó, egy ingán, ami valami teljesen más dolognak az abszurd én... oda visszafordatása évtizedekig. Én nagyon rossz tendenciákat látok. Tehát én azt látom, hogy... Itt kétféle sovinizmus vetélkedik, meg versenget egymással. Ez a liberális sovinizmus, meg az illiberális sovinizmus. És a liberális sovinizmusnak ezek az örjöngő túlkapásai, amik ezeken az egyetemeken zajlanak, ezek az üzemanyaga az illiberális sovinizmusnak. Amelyik meg azt állítja... Hölcsönös. Hogy vissza, ő, aztán ezek így, egymást fűtik. Igen, igen. Ezek az igen. El, bármilyen ellentétek igen. Igen. egymásra fejtenek ki ellenerő. Ez valójában két, kétféle gyűlöletkultúra. És hogy valójában mind a kettő destruktív és végtelenül romboló. És a legszörnyűbb az, hogy azért, mert mi ilyen érzékenyen reagálunk ezekre, nagyon könnyen odasorolnak minket a másikhoz. És ez igazi fájdalom, mert hát kurvára nem tartozunk oda. Ez volt az Önkényes Mérvadó Márciusi különkiadása, Csizi Ágival, Puzsér és Hormány Szervel. Sziasztok! Sziasztok.